گران و مخترمان ابن کو ده مولانا علی اکاتلی صاحب داد دوره تفسیر القرآن چپا مدرسه دار القرآن کې خان کی پسندو گرچین د شیره دادی ده مرایدو پتی ایسا تای اشاہ سنت قیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان از دی مین چوک جانگیر ارسوابی پا اپرائیدر انوارشیر توحیدی نمبر 0301 تصوری پیغمبر تا لعلکا که دیشی تو باقیون حلاکه نفس کا پل زان اللا یکونو مؤمنین پا خبره چې چی نشدی ایمان لولن کی ایمان نرولی تا بزان حلاکت تغرزی زان با خبکی این نشا کچرو غال منگان علیہم رو بلیکو پا دیبان لی من السمای دبرنا آیتا نشانا فظلت پشبا آناقهم ستون دی لها آغیتا خاضعین تابدار ومای آتیهم آن در آغل دیتا من ذکرین سنسیت من الرحمنی در طرف آدمی رو بان بادشانا مهدس تازا الا کانو مگرو دی انو داغینا مهرزی مخلون کیل وکل چو واحی راغل دا دانلاو کم راغل ده رو گردانی کل دا فقد کذبو که فقد کذبو پسیخینن دی دروجن که دی با دروجن که فسیاتی هم پزرده چرا بشی دیتا انبا اما واکیت داغسو کانو چودی بهی پاقی فوری استاز اون توکی کون کی یا وقتی پیغمبر یاغ وقتی پیغمبر دالا کتاب چراغی تاریخ تکذیب یوکو فقد کذبوه 15 ادي درو جنو غانو فسیاتهم پرزر دے چرا بشدیتا امبا اوما واکیاتا سو کانو چو دی بی فقری pore استهزعون تو کون کی ووس دلیل عقلی avalam yarao aidina gori ilal arzi zmakita kam سم رازان قرم منگافیه و دیزم اگه که من کل زوجین کریم هر کسیم زرغون تازه تازه تازه فسنه تازه تازه میوی اللوی دیتو گوره دازه مارا توحید نشانی جی این نخیز آلکا بشکا پدید دلید که لآیا خامخانشان دا و ما کان اکتر آن رزیاد پدی کی مؤمنین یقین که انکی دعوت د برکت وَيَنَارَ رَبَّكَ بَشَكَرَ اسْتَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ دَعَال لازور ورده مهربان وَإِذْنَ آدَ رَبُّكَ وَقَرَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَسَلَّى باندی مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِرْعَوْن دتلو بیان کړه لېنو تان کړي پیغمبر ته وملکه پکې نه وَإِذْنَ آدَ رَبُّكَ وَتَمَ وَخېچې فراده کړه ربستا پته ان یتلقام الظالمین جزاءه فی ارض ما ان یخافوا بشکذ یری کما ان یکذبوا دید بما دروجن کی و یذوقوا تنگی کی صدری سینزما ولا ینطلقوا اخبارن کی لسانه جبزما فارسل بسوار ک پیغمبری فارسل ور ک پیغمبری الی ولہم او دې رپار عليہ په ما باندې زمبون یو زم دې زمبون یو جرم دې فی ذمہم سلام کې حذف دې ولہم عليہ ار دې ما باندې زمبون یو جرم دې فی ذمہم بګومان دې کې د دې بګمان کې مثال سلام نه شې د جرم او غد مظلوم امداد کړه و دا دی پا خیال که امام رازی رحمت اللہ علی وی دا دی پا خیال که پا یو جرم دا یا ولهم دی رفار علیه پا ما بندی زمبن یو اعتراض دی نانچه گناه دی یو اعتراض رو بی یا ولهم آر دی رفار علیه ما بندی زمبن یو خطایده او خطایتا گناه نشویلی خطا سره کار خطا کار اغیر تا گناه ویلی شی نشویلی سورت احضابو آل تاوگورن آل تا ذکر کئی چه خطا تا گناه ویلی شی یو اشتا مصفارا سورت الاحضابو پینزم ادعوهم لعابائهم و عند الله فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ نشتری گناہ پتا سباندے مپاس کی چختا یو کے اری سرا زيب پر دې زيب استاد ویني شو آ خطایه خطا سره دی وی ذیہ نہ خیر دی دا گناہ نه ولا کما تعمدت قلوبکم لیکن گناہ پاس کرے چې قصد زنه ستاسو خطا ایتا گناہ وی نه نشي بده وجبان زم او کله کله غم را دی الله وی موسی علی السلام توئی ما اخلاص په تدعینا من الغمی د مصیبتنا کله تقموي کله التزام وای فخافو یری کما ان یقتلون جدی و اوجنما موسی علی السلام د مرغ یریدو نه مرغ نه یریدو خدایوی کچری زودی ما کما نو مساله و پاده شی ان الله ما سر موسی خپل وروو هارون السلام کای مقام برده قال او یالله <سؤال> کلا داسنا دا و ذهبا ز ادوار به آیاتنا و در لازم سر <سؤال> ان ما اقر بیشک منګه تاسو سره مستمعون دا وريدن کوي فاتيه لشه فراون تا فقولا ورتو اي ان بشک منګه رسول رب العالمين استعذ ذرب المخلوقات من الله قديم سلم قرقليو قدير عليقليو او تا خبرك ان ارسل جبرز و ماء من سراب بني اسرائيل بني اسرائيل بني اسرائيل او <تصفيق> من سره پریزا بني اسرائيل او اغي من سره پریزا زمون کوم دي قال او وي قران الم ربك ايني پالل چي ته پي نا په کور زمونکي وليدن معصوم ولا بي استطير كريتا پي نا زمون په کور کي من عمرك دو عمر خل ناسين يوسو قلنا ا تا کڑے دے فالتک لتی احکار فالتہ چتاکو و انت من الکافرین او سی تے انکار کوں انکو نہ دابے تراز فرعون کلو یو دم کور کلو شوی رال اسما تے خبر کی اتا چ احکار کڑو نوے ما او اس نے منکری ندروسنی اعتراض جواب مخ کی ور گئی ندروسنی اعتراض او دا غیت جواب چکم نینه مختی ورکوی قالی موسیٰ علیه سلام فعلتوها کل میری دا غیت کار لرا ازن فاغا وقی وانا من الزوالین اوو مازو دنا خبرونا من الزوالین ومازو دنا خبرونا یا وانا زو من الزوالین ومازو روکونا روکو مانا لرن خطا شيره. عذل معنا محبت زوالر دغه په معنا د کومه راي نه راضي خیالوم کې کنه چم بیا لې مسلمانه سمعت ته نقصان نه رسې زوال په د نا ناپویا د ناخبار زوال په معنا د ير زوال په معنا د حیران او پریشان داسې کومه ناراضي سلو تبقرک تیرشیو شو جال تیویلو انتا زوی اللہ احداهم الاخرا انتا زوی اللہ احداهم آیا فتو ذکر احداهم الاخرا کدیوی خزیرشی نداب بلبیو تیادی نلتا سوائی کچریو خزی کمراہوشن داب بلبیو تیادی چی تخو بیلار شوی دا مانا بکی نا زوال پا مانا آلتا دییری دو دازه کې ما غمانه دا ای زن پا غواقی و انازو منززوالین و ما دا ایرون کنا و ما دا خطاکانونا و ما زا حیران او پریشانونا یا زوال پا مانه دا غیب و مرازی ای زن پا دا غواقی و من و د زا منززوالین دا غیب و نا صورتی و روم کې مرازی الله چه کل منگا مشرکین وید اعزا زولنا فی الارضی آیا کل چه روک شو منگا پس مکا که پس مکا زری زری شو بیا به دوبارا جونده کی گو نزوال په مانا ده روکی دو داره چه گم راه شو گمراحشو. دیزه که اغمانا وعن من زوالین او مزاد خطاکارونا خطایرانو شو و مزاد ایرون کنا او مزاد حیران و پریشان و مزاد محبت کون کنه بل کام سر مینه و محبت سفر او تو او دی کار کلو نکه بی خوند خونت صالی او در پوکی نو دی وطوی او وی اکت نه نه موی اکت مکوه نه بیاد دی روب ورده او او او تاغ کار کلوه لیکن اس کو چا کی نقصان نہیں او بہادری او اسرے تیموائے زرتوے ما موسی علیہ السلام نے لشمال زیبہ توے ما ما کڑ کار دارخا غوفت کے کہ ما تو پتہ نہ وا زدنا خبرن ہم چدیو فی یوسف بن مری ما دسا پتہ وا چدیو کو نہ کہتانی بولی پدیو جواب میں ما تا پتہ نہ وا کہ نسک بن بدل نہ ور کو کن کنے میں ہا اسی زرتوے قَالَ فَعَلْتَوَ اَذَنَ وَاَنَا مِنَ ازْوَالِهُ فَفَرَرَتُو نَزَلَ الْعَلَمَا او دلتا رسائل مسائل اول جل کی او صفاتا و اس بان مودودی وی لی موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا الی کسی چلے کلو لی گناہ کلو دا چلے کلو جا کبتی ہے وہ جلو نور تا قوسیٰ نکے لې ګناوه تا که تاسو نو کې چې لی دا چل کړو سړی ولې واجو دا تاسو نه کې خو چې ته دا غراشي چې باندې خو گزار شي چې غوولل نور په دزان نه پوه کې موسی عليه السلام وی وا انا زو منز علیل زاد نه خبرو نامه متا پتنوا يا منز علیل زاد خطه کارنه ما خطيرانوش ولا په دېو جواب باندې ده دي وجنه انبياء لهم السلام بارا كتابنو لكي ابو منصور ما تريدي اغلكي والانبياء ما سومون من الكبار والصغير والانبياء انبياء جدي او اي ده قناونا نباق دي من الكبار او الصغيري انبي عليه السلام ده گناونو پاک دي دوالو ا دتو له ناكين داغه هدایت البرار اغم ویلید ان له عصمته واجبة للانبيين وی اسمت ده پاک د انبیاء دا واجب دي دا واجب دي چې دا وی اغم اسمت بیان دي دایې په بیان کې د انځري داوی ته لمن غندای چې د عیلمن ته غندای په دې او جوانې انل عصمتا وی بهشکا اسمدام وی او واجباتون دا واجب دي كلهم منزهون منس غایر او کبايري او ټول اغفاق دی د لوی او د وړونو دارنږي ابل منتہی اغم ویل دي جابیی هم سلام د ګناونو غې نه پاک دی کليدي کوواو دي داېشا في اکبر غول امبییا او پله هم موزهونه من سوغایرې والکهبایرې ټول انبیاء هم السلام د گناونونه پاکدي د وړو او دلوونه قبلل نبوتي و بعد مخې د نبوت نه او ر د الدار الگ ان بیو بدنامی موجود ہو ج کلم پر تکڑن پدی بنے پر تکڑو او چتے جو گیلہ ٹولن جو بسگا اکی پسی شیو نرسے نہ مسئلا اول جلد کی صف 28 کی موسی علیہ السلام مبارک داوری چ غیر گناہ کلو داس زوریو یہ گناہ کلو 10 گناہ کلو 10 گناہ اگے وانا از من الزالین پهپارر ړما منکوم ستااسونه ل ما خفته کوم هر کله چېری د یا هر کله چې معلوم نهک ستااسونه کله کله خاف فماه د معلومیدو ور ځ چې تا زما باره کې د قتل مندوګ جوړو په بلي نما تااربی زما حکمن پې غبرې پو ی وجهالې او ګځو لمځه منل مررسی د رالیګل شوونه په دی مسله تهيد. و تل که نعمتان او دا غیستان اوز دا اول شبه جوابه روستو ورکی نکه دا لنبانه چونه دا ډیره اهم و او ډیره بی مناسبه و دا پیغمبر پاسمت دا غیر لگیدونه دا غیر جوابه مخ جورکو چون دا کار مې کلو خو ما تا پتنه و چه دیو پسود بانی مری اوز دا غیر لنبانی چه تا من کار الماسم لی شوی زمانه مقبه خوله لی را زمانه دو دیر در بیخند بنی ادم جنو دیسی ای بیزر دایی اکتی تا لما پلانی وقت دوڑی راولی واو ها اوگی ما داسکلی در در بیخند خلی کاری نفرانم وی تا چه من کار روکل ما ته آغیل واس خبری کوي نموسی علیه السلام ویوارا و تلکنه ماتن او دغه غیسان تمنوها چې تز بعد آغیل را علیه پا ما بانده ان عبت تبنی اسرائیل دا جتا غلمان جو کلدی بن اسرائیل ها په ما باندې زبادي زیاده کوو بن اسرائيل زما قوم دی, دی. تی نمک... نمک دا غلمان کلدی باغی باندې کار کوي او یوه او ته تیارخه لري Tale tayar derke togo zamana ma ma kharam togo zamana ma ko le zamada kom kore da jate wala mo tol jawab ar ko musal salam zama qom bin israil ghati aw ta tayaratana دغه نه حرام دی نو هغه پوښته تر ان پوښته دغه جواب راکو نو خبره زر بدل کړه قال فرعون نه تران و ما رب العالمین صدق دې پاله کټه مخلوقات باسي خروج رباش نو کو <تصف> زړه خبره بدل کړه قال فرعون نه تران و ما رب العالمین ا څوک دې پاله کټه قالوا يا محمد سلام رب السماوات ورب الازمان انه دې ولرته د ځمکو لري او ما بينهما او عجب مينځه د توه د جوړه کړي ان كنتم موقنين کچره تاسو یقین كون فيه قال فرعون لمن ين اعجاتا ها لو چې اپر دا غنو الا تستمعون اياتاتنا وره دا خبري ندي سوي محمد سلام سوي تاسو دا خبري قال فرعون قالوي مثاله سلام ربكم رب کمهستاسو ورب اب کومل او واليل راستاسو د مشررانو لبنو د مثال اسلام ان نه را سوه کومل الذي د ش ستاسو پ غمبرغا او سله کوم چراېګ ش د تاسوتهله مجنو نقام مخه لوانې د پ غمبر ې لوان داسیاره زمانه کار پې غمبرته مجرون لوانې چاته یو او چتهبل قال مثال سلام و رب المشرقی و رب ده مشرقه والمغربی ده مغرب ده و ما بینهما و آجقم مندر ده دوالو کری ان کنتم تاقلون کچرتاسو پوئیگی فیرون وثقم تا خطاب کی آورتوی قالو فیرون لئین اتخستا کچرتاونیو الہا بل حاکم غیری سوا زمانا لأجعلنکا خامخاہ او بگرز امتا من المزجونین دا قید شونا که زمان ابل حاکم دزمک اختیارمن امان چا جلد بیواجو او دادو ظالم بادشاہن امده ککاری رعیت تیرا گرکلی و پزور بانده او چه تا کم تر بی چا تیرا زائی او چه کم نیکان بادشاہن خلیفگان تیر شو قوام رضاو رعیتو مو بادشاہو مرضاو حاکم ممرضاو او چه ارعید ترزانی نده چلی بیا و تی که زمان سیوا حاکم دزمکی چونیو نده سیز چل با سروتا قال ای موسی علی السلام اولاو جهتو اگر کون تا تا بشه ایم و بینیو دل اختارا اغتای مورو لازدت موسی علی السلام قوو در بارکی قال اوی فرون فاتبی رول آقی ان کنت من السادقین کچرتو در اشتنو نایق فعلقا نوی غرزو لاسوا و امسا خبلا فَيْضَاهِيَا فَدَكَ وَخْيَرَا صحبان مبین اجدهاش وفکارا بلات نجودشوا یو اجدهات جودشوا دا یو معجزه دویم وَنَزَاهِيَ دَهُو آره ویست الاسفل فَيْضَاهِيَا فَدَكَ وَخْيَرَا بِعِذَاهُو تُكْسِنُهُ لِلنَّازِرِينَ دا پارا دکتون کو لاسی بس رو باس ترخ نجاسی او اگه چمخ چکم دی نکو قال تران الملائقه اكبر دنه حالو چې چا پر دا غنه ان هاذا بهشكه د موسی عليه السلام لساهر عليم قام حاجت ګردې فويا لا ونه وي ماجدي پيش كم لکه پيش کنه ودا خو جادو ده ا کون ته تا تاس مينه څنګه جادو کردې دا حاجت ګردې وای ا دا کی رکی ريده اراده کوي ان خرجكم شو با ستا سو من عرضكم نزيق بلنا بهره جادو خپل سلام پماتا تمورن رسرا را کوي ماتا راي ان سره څه چل وسرو کما ندري خبري پیچ کړلې او قران لفظي اورا ولر قالو قومه ارجه پريزا و دے ارجه پريزا و دے روسوي کا پريچي دي سکي يا دمه ارجه توخي ولا ورکا داله توخي ولا ورکا او درمه ارجه جیلته واچا وا غليب شوته پاتو بشی بس پذیو پارامتو کینو آر جهن داس لفظ خورن دو واقعا حرور دادو و بس اولی کاف تلمده حارتا حشرین راجم کون که یا تو کارا بولی تا تا بکل سحار نالیم حری جادو گرفویا فجمع سحارتو راجمو شجادو گران لمیقات یومی محلوم دا پاد آغر از محلومی اغا وخ محلوم اغا یوم الزینه دا غی چکم وقيل ولشو لناس خلقتا هل انتم مجتمعون آیا تاسو ټول راجمع شوي تاسو راجمع شوي کنه سو پاتیدې لعلم خمقامن نتبعوا سهرتها تابیدار بکود جادوگرانو ان كانوا هم الغالبين کچر شو دی قالب یره جادوگران ساهران غالب شو ملګرتیا بکو فلما فجر کلا قالوا ايدي لفرعونا فرعون تا انا لنا ايضا منجا پارا لعجرا خام خاصا مزدوري ان كنن عن نحن الغالبين كچري شو غالب و اي منجا غالب شو او فتو منذ فرعون نعم او كمان و لبنا داركم سبراكي قالوا فرعون نعم او و انا كوم بيشكتاسو لمن المقربين خام نزدو ما مخ بعد دو ندو خلکو نه ما سره ن بهر کوم او مالله به او بډه کوئ ما له به کارټ سووری ته کوئ مال له به چې زما چې ملمانه را شي دهغ خت ته دا د نه ډیره ازما کوي زما کورسو سوکووکې نور نې سو نورتهخواړ <تصفح> پوهشي مالدار دا چېریخه د بخیل سی دا چلی فیرون هم دا مالدار چا سه ووررکي غریب چې میل نه په کرمې کې بر ته ول اله بدی دیکین فهران دایونو چې یا دور پیسې یا یا ولاکا یا يا یو کله یا سورلی ننن اذن لمین المقربین تاسو بعد هغه وخت ما سره د نس دو خلکونه به زما دره په خدمت کوی قال لهم موسی اودیتا موسی علی السلام القوا قرذوه ما انتم تلقون چې تاسو قرذون کې فالقون قرذلغي حب عليهم رسې خپلې واسو یې هم او لا ته چې س هغه منتر جادو جوړ کړو او چې دنیا راغونه کړو او قالو دې بيازه تلعونه قسم نه پيزه د فرعون یا غواکو ازه د فرعون ان بشک منګال نه نو لغالبور خامخيبه غالب فالقانو قرذو لا موسى عليه السلام اساو امسح قالا وذاه يا قد كو خيغي تلقفو في رو لما اغسوا يفقون چې دې جوړ بیا و چې دې څه نو دانه انچې خامار د مصالح اسلام همسا هغه نه جوړ شو اسې را راتول کړم همساګان یې چې سو نه دغه اثر یې راغون کدهس اثر دغه راغون کو بس پادش یا تیر کړل دا چې ته چې تلقف بس یو خلب کو فوټو کو تخرب ويو عربیک او تلققو لکه بوداس لې چې پالوا خل نه وي منظر یې روان غوډی تلقفوتی روح لیما آغاسو یافکون چیدی جوڑول فا اولقی السحراتو پریوت جادو گران ساجدین پسید دباندی اگی حیرانشو دازو چلشو پسید دبولن اللہ تا پریوت قالو اگی آمنا من یقین کلدی برب العالمین پر رب دمخلوقات رب موسیٰ چر رب دموسیٰ سلام دی و حارون دہارن سلام دی زکر فیرونم زانتا رب کمالعلاویلو نا هغه یوه دنه ما یادې نغی تمیز کو رب موسی وحارون چه رب د موسی السلام سلام السلام او د هارون السلام دی په هغه ځد باندې مونږ ایمان راوړې دی قال الفراعن امنتم لاو ایتاس یقین کو په خبره ده باندې قبل ان اذن لكم مخید اجازه دما تاسو ته تا مارته جار نه در کړ زما لري په غیر جات تاسو بیا اګه پسې شو انه بهشکه دیلکبیر کمل خام خاص تاسو اغم شرده علمکم السحرا چه خول رئی تاس جادو فلسوفت آلمونه فزرده جفو بشه تاسو لو قطو انه خام خاپ کومه اے دیا کم لسنستاسو و عرج تاسو من خلاف ان عدل بدل ولو صلی او بیا پانس کم تاسو اجمعین طول داسې داست چل برا سرو کم دمکی ورکڑا اغی پا دمکی کې زکی دلو دنی میکنٹی مسلمانان در دلت ایمان کوش قالهغې لایرهیپوان شتري زمنګه سپوان شتېلی بکه منګه ال عرب رپل تاون قالوناپس کېدون کویو په فسی ل کې چې دي پرې دکله پری ته الله ته د پسې دې الله جننت کې خپل ځو فول د چې طر فرون په دم کې بیررست کېدن هغ نه نه چېڅکې لا ازداد د کوه شخص زما ان چې څکه کوه. ان عایشه ک مونږه نثم او امید ته انیا فرلنا چې بخنو کې مونږ ته رب ون عرب زمونږه قطعا یا نه د خطا یو زمون ان کن اول المؤمنین دا چې مونږه اول د یقین کوونونه مونږه و چې دی او مونږ د استکه او د حق پرست کاردار دی د ام بی علیه السلام کار چې کوم دی اوندک کړه په دی وجه باندې سن انیس او باون چاغی کی دو دا مساله د ختم نبوت بوت پرتشي اوه او داو چېر قاضیانه هغه ته مسلمان ویل پکار دی دا لوی غو بلو نو د پاکستان لمبنه وزیر خارجه سر ظفر الله قاضیانه او مسلمانانو ته تحریش شروع کو چې به دې به زمونږ نه ني به زمونږ وزیر خارجه نه قاضیانه دي او پاګمان ډیر سلوي قتل عام هغه شو پنځاپن داله ول خدای تحریک او ثواب دی لکه نو شروع شو او دغه په بعدش چې بیا حضرت شیخ القرآن د پنځپیر هغه جلت اچولو دیس ورته وي پریزوري بس یو خبره ده هغه داله چې قاضیانی ته مسلمان هوا ناغه چې قازیانی ته چا مسلمان ناکافر نا ده نا غو ته یې څه دې وې دا مې وې کچره تم کاته او ځکه خدای دا غنو چې بس غو چانه یې را کوله یې صدقه وی کته ته و ته مسلمانانه کاځینې ته مګه تم کاته جیل کې ابيرا پرې خو درڅ بیا چې دا غواړ غنې ابيابې ونیو دا د حق پروستو کار جیل اي مدینه ګوران امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جیل کې قریب ہہ جلتہ چولو په مسالې دی چې قرآن مخلوق دی دا د الله کلام نه ایمام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ګورہ نجیل کی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ ګورہ نجنازه د جنہ وتیرا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ هغه وقربانه سور کړه دی او کولا ولمره اخلاص یو عقبم دک आवाज کو چې خبردار تلاص د اقراء چې کمندند سې نه دی دا سې کی کینہ دا چېر आवाज به چې کوم نه لګاو دا, دا رنگ هارون ته هم د ملګری وو هم سباکو اچه باچاشو په بازار کې با وګرځېده یا هارون انت ظالم وانا ظالم الا اقول لك انت ظالم کته ته ظالم نه هم چې ته ظالم نه نه زب ظالم شمه او دا چکر به لګاو حق پر سوکار دا شاعرین وی مونږ ایمان نه ولدی مونږ کم دروست کوي دواله اوه نه او ړمن ال العموسا موثال سلامته ان اصلري چان کابي بعدي بگان زما ان کومتطببعون تاسوپسي بعد درزي فرونیان تاب کږي فار سرفرو وفرون فيلم داې خارتهها شرين راجم کوون کې انها ولائ ب ش دا قليلون ده شرزمتون ده پر تاکید ده لگ ده او ډیر لگ ده مسلمانانو ته وصال السلام دا غته به ورو ته لغ کارې ده لگ دي خو ډیر لگ دی نو څوک وان ان بیش کذیلنا من لارال غائزون خامخا غوسکلو یره مونږه غوسکلو وان ان بیش ک مونږه الا جمیون خامخا تولا حاذرون مونږه پیران د قوموي فادرون مونږه تیار یو مونږه ټول تیار حاضرون منگ دیلا یرون کیو موسیٰ علیہ السلام او داغا کوم آغا منگ یرون دویمه مانا منگ یرون دیلا یرون کیو یا منگ تیاریو او بالقرد دی حاضرون دا شاست دا یو قردم دی حاضرون سمانا قوم فرانتوی منگ خو یرون او دم کاله ورته وګوره حاضرون مونته وګوري یریبو د پکه ویلو خدن سره مونږ هم ته وګوري یریبو دا چې تو ګورډا ورتلې نه شو د حق پرس نه دشمن ډيري دي د حق پرس روپ دے قران د الله دن دین روبي ذکر ی حاضرون مونږه تیار یو یا مونږه دی لا يرون کې یو یا حاضرون مونږ ته یریبو فاخرجناهم واسراویش تم گدی من جناتل نباغون نوايون او ده جنونه و كنوزين او ده خزانونه و مقام كريم او ده زين قدر منونه فرعون او ده قمه الله و راویستو كذار زمن كمالو و او رسنا او ورکمون اغمال دولت اغزينه بن اسرائيل بن اسرائيل اتاق بن اسرائيل تاقم الوش فعد باهم پس دي پسش سنه دنور باهیره قلزم په غاله باندې دواړه یوځیشو ځکه موسی علی السلام داغه قومه هغه تیار کی ووته او مخ کی ووته الله تعالی وبا صفل کوم او دی جسار هغه تل وخت چې هغه حقیقو نشته ویله کاږي تختې دلی وې د چور سور پس کړه نه دا چې په خپل غويو کې د غداسی په دیو ځبان په خپل غويو هوته الګاږي دن لړو زهره پرې کو دو حجاتو کو وسته نسقواله خود حلاقت وخی راغلو اللہ تباکول نا جو اغی پسی دیوو تلو نا اغی مخی دیو ورپسی موسی علیہ السلام دریاب غارل رسی دل رئی ادیخ ورپسی دی رئی نا پھر موسی علیہ السلام قم بنسرے چوکتل ویاغ درانگی نا کبنسرے لکھو در پکو موسی علیہ السلام قالا صحاب موسی او ای ملگرد موسی علیہ السلام انا لمدرکون منگر آگیر شوو مخی دریاب دیروس تا فیرانو داقا پوش دی موخور آگیر شو قالوی مسال سلام کالا دا سندہ دشمن بتا سن خراب بی ماچو بیٹی سونا یری گئی آغدی دالاو آغدی دالاو دا یری دون کچی سڑی چی کانده دا سیی سنیو یاق دراغ گواری راغ دراغ گواری نیز دیشو گواری مسال سلامی سڑی کالا دا سندہ میا دیگی سڑی ولی اینما یا ربی بېشکه را مراده آیت یو جمله پاتې شو فلمما پسرك الا ترى الجماني الکل ای تولد دوالو یوبل دا تر د باب تفاعل نه دی یو بل ډول ولیدو موسی علی السلام د اقوم ایولدلو وګی دیولدلو فلمما ترى الجماني الکل ای تولد دوالو ډلو یوبل قال اصحاب موسی او یملګر د موسی علی السلام ان علی مدرکون بیشک امنګ راګیرشو قال موسی علی السلام کلا داسنه دا انما یا ربی بیشکره ما سره دیسه هادین زردی چلار بره توخی دلته موسی علی السلام سوئی انما عیا بیشکره ما سره رب زما دے سورته توبه کې شو او بکر رضی الله و نبی صلی الله تعالی و سلام دې اګه سوئی ان الله معنا پیغمبر وی ان الله معنا الا من سره دے موسی علیہ السلام وی انما عیا جماعه دې پاګی نو موسی علیہ السلام زکو انما عی ربی اود نبی رے سلام و ابو بکر صدیق فزرانو اعتمادو پک ان الله معنا دماخ کو دام بیا ر ته او دا راستنی پیغمبر ته بدر فرق چکم نه قدم فأوحينا نوحي أكلمن إلى موسى موسى عليه السلام تا وعنى ذريب كهو أقع بأسواق البحر و فامساق فلا بأس درياب ندرياب لأسراد غقره فان فلاقا فس جدا شدريا فقانا شاقا قل لفرقين هر يو إيسا قد تود العظيم پشاند قرلوه ذان لذان لداسي بيل بيل شو وعظل أفنا ونزده أقرمن غاد ثم الآخرين فداع ذيكي أقنون ثم زرفي دغه کې ال آخرې نه نورو لکه مساالله سلامتهله اوی چې بیا هم سا مه خله دریا بل چې پرې چې دریا وکي چې دا دشمنو ته ګ چې څګه می نه جو په پ ی شو ان نه بچکه منګه موسا السلام سلامه منمه او او چې د اجمعین دول انول اغلقن الاخرین قلخرین بیاغکه منګ غ نور پونه دغه بهبلګري ان د فی ذلك ل کار خامخان شان ایدی و ماکان اک سرهم آنه نزیاد پدی که مؤمنین یقین ان کون کی دعوت و برکت و این ربکا رب بشکرستا لحول عزیز و رحیم دعا اللہ زور ورد مهربان دعا دوح الفاظ و زیاد رزی پو مقاماتو بندی یا مخی تیر شیو دادی العزیز اشاره دی تران چه اللہ زور ورده و امداد کولو بندی یا زور ورده فلاکت دوشمنانو ارحيب مهربان دې په خپلتا بدارو دا دعوه د دا برکت موسی عليه السلام له برکت چاور کني جات دشمن ولې چاته باکو الله ويما واتلو عليهم دعوه کړه مختیری شیبري ذکرک مختیجو واتلو عليهم بیان ودیته انا ابراهيم خبر د ابراهيم عليه السلام واقع د ابراهيم عليه السلام اسقال له ابيه وتم وقيجيف لا خپلتا قومي قوملتا ما تعبدون چای بات کوي تاسو قالو ودين عبده عبادتكم منغا اصنام من داغ شکلونو وانا اصنام من دا شکلونو وانا زل لها وسي من لها اگيت عاكفين پراتو دا شکلوني دي او دیت داوليو ارواحان زادي قال ابراهيم عليه السلام هل اسمعونكم اي استعوا ذوري استدعون قال چتا سيرابلي تاسو اوزور جتو تر مدد چهوي او ینیونه کومیافده درله در کوي او یا ضرورې یا نقصان د نه ل کولی شي دغې دا او نهام او زمونګازو مورړې زمون کارون کوي غې یو خبره وکړه قالو هغوی بل نه بلکې مندلې د منګ به انا مشران خپل کهذا کو یافالو چېډ کاې یکل داسې بیکل په پهته نوروي پوه او د دیزې خلکو نه تپوسو کې استوازه وي د ز نه زمانو وازور قالوا يف ام ابراهيم السلام ا فر خبر را که ما خبر را ما تا ما پاچا كون تم تابدو ته تاسه بات کوي ان تم تاسوا اباكم الاقدم واستاسو مشره نن بني فانهم بيشك قد عدو ول لدشمنان زمادي الا رب العالمين مجرب دمخلقات قد دشمن اعظم دوست اعظم مددګر دی الذي أغى الله خلق نجي ده فهو يهدين ده الله لا خلد ماتا يا فهو يهدين ده الله استقامت ماتا والذي أغى الله هو آغا يتعموني فراك راكي ماتا ويسقين سكاك راكي ماتا ويزا مريستو قلت بمارس ما فهو يشفين ده الله شفاره كي فيغمبر وي مريض شما الله لك دې نړۍ د یو پیغمبر کابري مصیله کوله چې دې پیغمبر په خاطر ما نه مصیبت لری فهوی یشفی دعا الله شفاءت کماله والذی اغا الا یمیتنی چې وافقی به ما دوباره به ما ژوند کی والذی اغا الا عثما چې دومید کوم ایات علی چې بخنو کی ماتا خطیه تی د ګنازما یوم الدین درجه د بدلې دا, دا مطلب دې ته انکصاری ہوئی دې تا کې دوی امبيان خطا یې او اجتهادي ازان خبره عقیدت زلات وي او جرم نه لري ا زلات کوي او رب ایرب از ما حبلی را که ما تا حکمن پویا و علیه او یا دګه ما بس سوالی اند نه کانو سرا وجعل لی او برزم لعل عالسان صدق ا جبرشتنی و اینه رشتنی, رشتنی فل اخرین براستنو کی او ا جبر اختنی غسوا اغداري چې منګه درځوي درو د ابراهيمي وای دا ګټ اشاره واجعلني اعقرذما من ورثه جنته نعمتي دا وارثانو د دو جنت د نعمتونو نه الا ما وارثو درځي ان ماغه داخله واغذرل ابي باخنا وكيف لارذمات انه بيشکده كانو د منزحلين ده د بلارونه الا و د ګمرهانونا لدا دې یو حدیثه امام بخاری نه قلقړلې ها کتاب التفسير کې او کتاب الانبياء کې مفصل ذکر کړلې چې کله قاهمت شي نو ابراهيم عليه السلام با د خپل پلار شفارش کړي یا الله تماسره وړه کړې چې تبجمه هر سوال واده قبلې نو الله دام هغه زما قبول کړي زما د پلار چې جهنم ته ځینې مار پاره صحیح وې الله دې جنت ته داخله دا خبره کوي اوس إبراهيم عليه السلام دا ولي وای زکه مشرک ته خو چې کمنن وبخنهشتېنه داغه یو جواب دا کوي چې په ابراهیم عليه السلام باندې باپ پدری محبت غلبه کړی نک خپل اړډي رکوهي پدری محبت په پی غلبه کړی داغه دا وځنه وای زم جواب دا دے چره دا هغه واده اخبار به یری یا لا ویری جمع په جهنم یا باندې کافر مشرک باندې یما جنت حرام کړل ده دا دوزه حرام جنت پہ حرام ده دا به یری نو الله پاک با داغه پلار له شکل د غونګټ ورکی او غونګټ بدبویم ده او کماکلوندی داغه شکل صورت به ولورکی علاوه د توي ابراهيم عليه السلام تا پلار ته وګوره چې بلاو ته وګوري نن امرت پېتې پیدای شي نبي هغه تا هغه لپاره سوال نه کوي او هغه وا تا د دې ځهاني وترلای شي اسوته یاځي په دې وجوه باندې چې ابراهيم عليه السلام دعا غوړه چې بلاو ته راځي هغه ته ویل چې استغفرن لكا تر وځ د الله نه بخنه والما خوش کل آقا بیا پا شرک و فاد شویده نتبر را امینهو بیا تو ویزار شویده وصل تاکی چی داویی ندک دو وجونا چیو پا دری محبت پی آقا غلبه کری زمداره چی آقا خبره بییری چی جنت پا مشرک بانی حرام کرده نا بان دی نا آقا یاد گرن بود پا دی بانی تازش ذکر دی بداویی و لا تخزینی آمار ساکی ما یا ما یا باسور پار بانی چی پار خلق يومًا دا ذي لئن فاو پیدا بنور کې مالن مال ولا بنون ولا الا من مگر آ چا تو پیدا ول کې اتلها چراغ رو الله تا په قلب سليم روغ سره الله تعالی روغ د توحید له واوزرفتل جنتو او نسيب کړ شي جنت يا تا ذکوله بشي جنت للمتقين پارو فرسګارانو وبرجت الجحيمو کارو بشي جهنم لغاو اندفار سرکشو اغيطة بغاقر کلشي وقیر لهم او بولش دي تا اينما كنتم کم جاكو اي تاسو تا بدون کم جاكو اي تاسو چه تاسو بات که سوا داللانا ستاسو غمدگارن کم ديری ستاسو غوليا کم ديری داللانا سوا چه تاسو بات که حاليا سرو نکن اي امداد کلشي ستاسو او ینتا سرو یا زن بچ کلشي فاکوب کی بودی بنسکور کیشی پیا او دا جہنم کی هم دی والغا او سرکشا وجنود ابلیس او اخر د ابلیس اجمعون تول قالو بویدی او هم او دی فی اپا کی یختسمون جګړه کون کی وہی یو بلته بجګړه یو بو یتابیلارکل بلوی دا تا د چرکل تلای قسم پک دےره ان کن ناچ بشک هم گا لفی زرل المبیل هم خابکم رے خار کی اسطا و کی کو جبرا بروله <سؤال> منګتا سو رب العالمین <سؤال> در رب د مخلوقات سره د الله صفاتونو منګتا څو در ټول <سؤال> دنیا کنو او ما ذلنا انی بلا ارکل منګا الا المجرمون بغیر مجرمانو فما لنا نشتر منګلا رامین شافین څوک شفاریس ته كون که ولا شریقن حمیم ان یو دوستګرم فلو ان لنا عافس کچره ز منګ نه پاره کرتن دنیا د دوبالت نو پنا کو نا پښو منګا من المؤمنين يق کوون کند ان في ذعلقا ب چې پهدي کې لا آ خا مخان شاني دي او معکاناکفرههم او نر زیات پهدي کې مؤمنين يقن کوون کي وإ نرب بکه او ب شكره استله وال العزيد الرحييب دغه الله زور او دمهربان السلام ال مرسين لرا اس قالله وکم وقع چي دي تاخوهم. يو داغينا نوه النوه السلام على تتقون ولن يريك دا اللانا إني بيشكدو لكم استاذ فارا رسول أمين فإغنبان إماما ندجر فاتقوا الله فسيريك دا اللانا واتفعون تابداريوك ازما دا عبادت دري أجزادي يو فارك تقوى ندا فاتقوا الله يو دا عبادت دا أجزاوني روابست ال او يري کده اللهناون او زما ت بدار کي او عاس نقا استاسنا ع په مبان من عجر س قسم مري ان اجرريانه د مري زما الله على عرب العالمين م پرف د پاونکی مخلوقات ف الله په کده قالوا يغي أن أمنو أيقينو آي كمانغالك أخبر ستا واتبعك الأرزلون ستا تابدار دي لاند خلق أرزلون ستا تابدار دي لاند خلق لاند خلق كمزوري قالوا يغي نوح علی السلام وما علمي ونشتر پتا ما تابي ما پاسه كانو يعملون كي يدي زرد دي لا تاج سوى دا, تا دا پاك نشتر ما تردغي پتا نشتر باتن اللہ تبارک ان حساب نه حساب دی الا علی ربی مگر پرزمہ باندې لو تشعو ان ک جرتاس پویږي وما ما انا غیرا قدیر ځنه لګ کنه د قرباناندی موږ لګ بس کارو نو موږ د سرکې خو دی جنو شاله الله وینانا تاسو نګی کوه و ما انا نمزو بتعریذ للمؤمنین شعو ان ک د مؤمنانو ان انا نمزو الا نذیر مبین مگر ایر ور کو انګه قال غله ال لمتنتهې که چرته منه نه شوي یا حال سلام لته کوونه نه خاام مخشيته من نلمرجمین د سثار شوونه یا د لګون کوونه په یبلر بندو لگوو قالو نو حال سلامرببی اره ب ځمه ان نه قامې قم زما کس ذبون د روجلکیمه باروار تزی زما کوي ساف ته او فیصللاو کې بینې په من زما کې او بین په من نهدي کې شاطان فا فیسل سرا ونجنی بچک ما ومن آسوک ما ما سردی من المؤمنین دو یقین کون کنا سوال اکو دا اللہ دربار کی چا اللہ ما بچکی او نجات ما لرا کی نوح علیہ دربار کی سوال کی فعن د خلاص کوم غمن آس کومه او چا سره خلفل کیلمه شو پاکشته روان کوې یا پاک شتی ډکه کې چې کم تا بدارو ځان سره جوړیغې کېولوي کې ځ سره هغ کېلو ان نرب بک ب سکرته بیا داوره بررقت ان نرب بک او بکرته لهل عزی رحم دال سالورما دليل نقلي ار تسلي بيغمبر تا پدي واقي كذبا درجون كر وعده للمرسلين اجانو بيغمبران لرا اي اخرت بيغمبرو ستان مخي دام بياد دي تزيب كلو كتا ته درجون پروا ما اس قال ل او پكم واقي چوي دي تا هوميو داري هودن هودل سلام الات تقون ولن يجد علانا اني بيشكه لكم ستاد پارا رسول امین اپیغمبر ام امانات گر واتق الله امين دته اشاره چ کم مساله الله را کړل کم ډیوټي راغله راکړل کې زربر ما کمي زیاته نه دې کړل پدې امين امانات دار فاتق الله د الله نواهت یو او جماعت ابي دارو کې مما اسل لكم انا قرستعنا علی پر تبلیغ باندې بل اجره څه کې ان اجري ان د مزوري زماء الا على رب العالمين مگر فق عرابانی چه پالن کید مخلوقات ده پا دے اتبنون ائے جوڑوے تا سو بكل ریعین پہاڑ چے زبانے ایتان نشانہ تا بسوں چا بس کوے تا سو ابس بے کل نشانے بے کل تخلدون یعنی رپاجے دا په تاسو ګټه به جوړولې لوري باندې به جوړولې نو تاسو وايي چې موږ باندې څه دي کیږو زه یې ځبتاشتم کله چې حمله کوي تاسو به تاشتم حمله کوي جباری سرکه شي کله چې وسره بیره گیر کو ناغه سره به عمل کو چې نه د کول به دا زیاتی غیجو لار کې بنس تو اکثر فتقلھا واسویګد الله نواط یو ازما تابدارو کې و تقول لذيو يريك داقيا الله أمدكم شهر يمكنك رسطة بي ماهيه تالمونه شهر يمكنك رسطة معلوم دي تاسطة معلوم شهر يمكنك رسطة سندد كرد و سو أمدكم يمكنك رسطة بيان و سارو سراو بنين و جنة تن باغون سراو عيون و پا چنون سرا اني بشكد و اخافا عليكم يريكم پتاس بانده و ذاب برابر د علينا مون باندې او عاستا کا يتنسيت کي ام لم تکم من الوائذين يعني کي کي تر اوسييت كون کن کنا کوسييت کن کي کن کنا کيستا خبره نمول دا ان هاذا نریدا الا خلق الاولين مگر دا دروغ دي د مخنه خلقو کچره خلق خلق د اختلاق نه جوړ شي له معنا دروغ دا له په خانو هغه دروغ واقعيت مون ته چګم نه لکه سوره قصص او سوره اسراء دا د رښتنو سي پاړه پنځم آیه ته وایي چې کاله د خلق نشي د دروغ نشي دا بیا معنا سوره اسراء پنځم آیه کې وایي اجعل الاله تا الها واحد انها جعل شيء الرجاق خبر د مونږ بیا ور پسی وي عواميت کوي ما سمعنا انا بهدا فيلم ملت الاخره ان هذا الا اختلاق ما سمي انا بهدا فيلم ملت الاخره ان هذا الا اختلاق زه ديو ريد دا کسم خبري پاغه دن رستني کي نرهدا الا اختلاق مگر دروغ دي زانه جوړ کړی دي خلق او کا چر دازي کي دا خلق نه جوړ شي نبي امانه نه د ک به کوې اها ې دا الله خولوقلل اووللی دا خوی دی د مخکانو خلکو دا تا دا خو راغلی د بر کېدارې چې باید دا د ش مسی به کوي ا چې ته سم ممسله د نهقاله دا قو کې دا راغلی لکه یو مح د هغهه مسله به یوي د خلکې بل کارو شته خو جوبد دی په مخغستې توحید او ش د ب سنت سرونه نور سر ن شته خدا نو کې نور سرلو نور خو دا کېت ته شيیدري نا قوسم ادبن ر و ما انا هن له يمنغا بمحسبين اذابينك فكذبوه درجهن كهود لسلام فاهلكنا رحالاكمغا ان في <تصفيق> ذلك بشك فذيك الايات مقام شانيدي وما كان اكثرهم ان الرجال بطيقي مؤمنين يقين قولك وان ربك بشكرست له هو العزيز الرحيم ده الله ذورورده مهربان بينزم د صالح علیه السلام نه او پرد شرکو او په اسباد توحید او په تسلیماني اخري پیغمبر تا کژبا درو جن کلو سمادان المرسلین پیغمبرانو لره اس قال لهم تکم وحچوي دي تا کو اميود اكيدنه صالحون صالح علیه السلام اخ اخوهم اخ اخيو اخ توي اوررد دی یعنی یود دینه کرور مان نه کای نو مطلب دا چغي دا کم ناکار کار نه کول کن نه کوم صلى الله عليه الصلاة والسلام يو ددق خلقنا يو ددق خلقنا صلى الله عليه الصلاة والسلام لا تتقون ولا يجد علانا اني بشكدو لكم استاذ بارا رسولا البيغمبر ما امين امان ادقر ما فاتقوا اللاها فسوير يجد علانا واتو يعون او زمان تابداريو كي مما اسألكم اعنق على مستاذنا عليه فديمه صلاة من عجر و سكزم الدوري ان اجر یانه د مزدوری جما الا علی رب العالمین مگر پرب د مخلوقات هر پیغمبر مساله دغه مقصد او دغه انتها ذکر کرد ماشاله کې د توحید او دعو تاوي چې مساله در تداکوما اوې معنی کستا سره کې چې سبوق واړي نغه عالم درنه نبي هغه شروع کې دغه پکارونه باندې چه کم اغیی کې منکراتی ناکار کارون رو پاقی و لبیش شروع که داسته <تصفح> نمستله و تا بیان که او مطلیم بیان رو گواری سخوالم درنه نا که تاسو داب پا دید تغکیه چی دید برانده سخوال او اسو تا وی اتو ترکو نا آیا اپری بخودش اتاسو فی ما پا آسو که هاو نا چه دلتکیری آمین این پا من در دلت چه کمی مزیری اتاسو پا دن نای اتاسو بحمیش فی تن په باغو واون پهچنو کې سرور په پسنو کې خلین په کجرو کې پهلو چغون چې دغی هويدرې من نرې تن هتونونه او جوړای تاسو توکې تاسو جوړ تاسو من الجبالې ف غونو کې بوتان کورونه فارې ه چې ډیرر مااهې دا تاسو بګې جوړ دا باغونو دي درسو شبا دیې تاسوو. فته خو الله پهی کې د الله نه او ان زما تا به داروکې ولهتو او تابداری مکوئے امر المصرفید دارائد دا زیادی کون کو اللذین آکسان يفسدونا چا فساد کیف الارد پزماکی ولا يسلحون اوی سلانکی دخل خلکو قالو ویقی قوم جواب ورکو قالو ویقی انما انتا بشکتو من المسحرین دجادو کلشون اے وطابان جادو شویرے تو خوش کم دین مسحوری دجادو گری او باز امانا کی او باز کی انما انت بشکتو من المسحرين تدخرات که نه تدخرات که نه لیکن دا معنی صحیح نه را په و وجه مجاز القران ابو عبده په دی معنی رات کوي چې دا معنی صحیح نه را چې ترګین ډکون کوي انبیاء علیهم السلام خو بداز چې بصرو سير عواق به گذرم وکول بلکی معنی تر جادو کول شو نه دا جادو شوی ما انت نه تو الا بشرا مثلنا فشان زمنگا فاتح پسرول من تابعایتين یو نشانا ان کونتم من السادقين کچرتا در اشتانو نای قالو صالح علیہ السلام هذه ناقت الله داو خرا لحاردی رپارا شربن نمبر دو بوده ولکم ستا رپارا شرب یومی معلوم نمبر دو بود آرز معلوم ده یارز تاسو بزن لسکه جمع کوئی او یارز بدست ذکا خود موجودی او خوا چوار خلاس باشو چنین بیتولی و چکلی هغ فولاتمه سوه او مه سودي تا بونڅ کسم تقلیب په یاخ کوم ک یو بنیې تاسو عذاب به یو منظی اذااب دا جلوي د هغه بدمه یوښځه او پهکېلوپه د هغې ساریو بدماشان ماشان ل پیسې ورکل او لاپې له چې تاسو به بزوکم خدا خدااسو کې چې د اوک د مخله لکې فقر د خپې والله خو یو کسوای وي اودلته جمع وړه. من جمر کی ویلو کہ دانور پر رضاو کرنا دا بدماشان یا بدماشرہ رائے قدر ابن صالح اوخ اوخ ختیع والی خدانور پر خوشحال اور رضاو نہ قنان دے جمرول پدیو زبان نہیں یو سارے گناہ جرم کئی اول پہ اغمانہ نہ کا پڑھ کے بدو نہ کتلو خاموشتی پی اختیار کر وی خندلو ان ولفعل وساکتو ہم اس وی یان نادوال گنہگار دی یو برابر دیو دا اللهي ف قوه خ والله داغ ووقې فاس به او پهدي نديې ن خمان فه ان في ذلكکه ب شدي کې ل آیاقا دي وماکاناقفرم او نه لزیات پهدي کې معي ق کوون و نرب کا ب ش رته لهله عظي ز الرحيب د الله زورددي مهربانکس ذبت شپګم نقلي دلو د اسلام نه او آپ دی چالهي برکت ما ورکړو کا जबाबدارو جنکړو قاملو تنقوندل السلام للمرسلين فی پیغمبران لرا او فی پیغمبران وی قوم نلوت السلام فلوت السلام درو جنکو المرسلین ار پیغمبر واقع کی وی دا دې ته اشارہ ده چې دې یو پیغمبر نه انکار کو د ټولو انکار دی ځکه چې د تمام انبیای علیهم السلام مساله د عقیده متفقه و هغه یو پیغمبر نے انکار در طول انداری ذکر جمع روڑی اس قان لهم پاکم وغی چوی دیتا اخوهم یو داغینا لوتن لوتا لیسلام الاتت تقود ولنیر اگد علانا انی بیشکزو لکم استاد پارا رسولن پیغمبر ما امین امانت گریم فاتقو اللہ پاسر اگد علانا واتیعون زما وما اصالکم آنو قولم استاد علی فدی من اجر سکسا ان اجرانانه د مزري زماء على رب العالمين مجرپه د المخلوقات اطاتونه الذكران مسلا او طبیان کا اوس دغ غجرمو او طبق تقييب آ تعون ذكررانانه تاسوات ل کوي نرينوته من العالمين د مخلوقات نه د مخلوقات مطلب داه چې دا چل بل چ ل کول دا تا چې چل کوئ وتذونه او پر تاسوو مع غک خلهقل کو پیدا کلي تاذ ربک ستااس بي بي او من ازوااج کوم د بیایانو ستااسونه بیاې پرز خواه شو ظالمانو او دی ته نرانو ته بل انتم د ملکې تاسو قومونه عادادور یو قوم زیاتې کوونکوې قالهغیله اللم تنتې قسم دیکه چې ته نه شوي یالوتولوتل اسلام ل تتكونون نه قام مقاشي به تال مقررج دتونکونهستلو شوونهبوب نربرې دې خپل ځین نه ب وبمونږ ته دا قال ويلو تلى السلام اني بيشک از لعملكم دا عمل تاسو سره من القالين د دشمنی کون کونه ما تاسو دا عمل له زمانہ فرتې ظالمان ظلم کوي رب اربه زمانه نجيني بچمه واهلی او تابدار دمه مم ما داسنا يا ملون چي کوي کله کی وقوم جرم کی ګناونه کی منکرات کی دا غنه بیکاٹ زکه حدیث کراجه نبی له سلام فرمایي د بونی اسرائیل حلاکت تبیچ چې راغليونه